سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربسنا بأنفسهن سلاسة قروع ولا يحل لهن ان يكن طمنا ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ أَلَيْهِنَّ أَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ أَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مغکی آیات کریمه کی د کور د اصلاح د پاره اخیری اپشن ذکر کو کچر تد او خواوند او د خزې تر معاملات خرابی د دا دای پمنس کی جنتی ریږي خزہ خواون خواون نګرنی او خاون خزې د خزانه وای یني هغه حقوق حقوق چې کوم دي هغه د یو بل نشي دا کوله نو د دای پمنسکی جدایره واستو د پارات طلاق د جدای یو سبب دی چې پاری د دی یو بل نه شي الله وی کډیدې د طلاق قصو کو نو الله د دې اغوینا او ری دا اوری د دې په معاملاتو باندې الله بو هده انسان سره او خصوصا سړي سره الله هغه حاکمیت نصیب کړي نو د طلاق اختیار هغه مرسته سړي سړي او دا داسې یو طاقت چې دا انسان کله چې د حالات د کنټرول نه به هرشي او د دغه ځخ سره جون نه دیریږي بیا سو ورسره میساج دی راشي وضاحت وکړي کشر د خاون او د خځې بمینس کې اختلاف راغې نو ف عسوو حاکم من اهلی حاکم من هلی یو درمګړی کس د سړی د طرف نه او یو درمګړی کس د خصې د طرف نه مقرر کي او دی د خپلهې سم جوته وږي هغه معاملات د تو کې هغه مشکلات چې کمځ کی دي د هغې د حالو کوري. کچر باہر باوجود دا آغینا دا خز او د خاون تر منز اصلاح را نلا نو قرآن آل تا سو ذکر کئی یو خاون لبکار دی فائزو هننا خاون دیولگی او د خز لدی نصیحتو کی دا دی بخبرو پوئی کی کچر دا دا بخبرو نبوئی کی بخبر زد ولاړه دا او دخاؤن خلاف کئی نو قرآن وی وحج روحن فی المزاج بسترات بیلکا تعلق و ختم کا نو خضل روٹائی مور کو داغی اختر لجامع ماخلا خو جنسی تعلق و سر ساتا چه دادی تیلر کو نو لگ دادا دا سی شوا چه تا پانسی وردوا چولا اسکه په دغه باندې د خزانه شوا او ستاسو دابیداری او نکا نو دریم شرطه سره بیا د طلاق ته چې بس بیا وبد ورخه ولیدل دي او اوس ول طلاق ورکا نو په ورنی سبق موږ دا یوې چرته او قص د طلاق قص نو الله دا اغي اغه وینا او ری دا غي په کار پوهه دي نن نه نس سبق کې وال مطلقاتو یتربصنا بانفسهن یو سڑی دی خزی لی طلاق ورکو او طلاق و آکیشو دا خز با سمر سبر که چه کمی خزی لی طلاق ورکڑیشو دا با سمر سبر که نو قرآن دا آغی اغا پیرد او دا آغی اغا مدد ذکر که والمتولاقاتو او طلاق کڑیشوی خزی یا تربس نا انتظار بکی بی انفسهن پخفلو زانو نباندی سلاسط قروع سلاسط دری قروع هی زناد دری مہواری یو چی خزل تلاک ورگولو ندابا کوا تلاکی ولو ورگونو یوز المہواری بی ماری رالا بیا پاکشوا او بیا محواری بیماری رالا او بیا پاکشوا او پا دریم زیلی بیماری رالا او پاکشوا انو بس اس دا زادہ دا دا برطانی او ډاکټرو اگر پا دی آیات باندی د قرآن دا آیات آوری دلیو چی طلاق شوی خزی دا پا درې بیماری درې حیز صبر کئی پا دی که دا قرآن سه حکمت دید اگر سرچ کولو او اخره کې بدې نتيجه او اورسه دو چکه له یو خزي له طلاق ورشي طلاق مېلاوي شي ندا کوم خاون چې د دې د د دوینه غا سیمپل ډي ان ای چ ستا ویلې کیږي اغه دې خزه سره موجود وي پدی کې موجود وي نو کلتی یو زلمهانا بیماری راشی نو داری اکثریت اغلاړ شي بیا چې په دریم زل راشی ماواری بیماری نو کم دی انې چې پاتي اغم خارج شي او چې په دریم زل راشی نو خذا پاک شي او د کم خزي پر هم کې چې د دوه عیاده یو نه د خل کو ڈی این ای م شامل شون د اغه یو مهلکه بیماری جوړیږي چې مونږه لای ډزو نو د انګريزان ټول په هیر زګه مبتلای چې په اغه کې په یو میاش کې په سورزو کې سو کسانو وسره الله دې نگی زمو مسلمانانو کې دا به هیراشی خدا غي خزې ملاوی کې اغه بد سبق نه کړي اسلام ډیر صفا ستر دین دی اغه د میډیکل د اصول مطابق ستاره زندگی خیال ساتل دی د معاشره کې د اوسېدو د پاره تا, تا اصول ذکر کړی دي هر لحاظ سره نو هغه او جما ریسرچ وګوږه زمون په کلی کې زمون په خار کې یو মহলل د يهوديانو او د عیسایانو او بل মহলل کې مسلمانانو خزه پاتې کې دي نو ما دا ټولو خزو د وینوس سمبلي دا جزاده مسلمانانو د خزو سمبل او دا عیسائی د خزو سمبل دي دا د يهودي د خزو سمبل نو صرف او صرف د مسلمانانو چې کوم خزو داغي ډي ان ای سفاراغه چې دا هغه په کې بغیر د خاون نه بل چا ملاوټ نو دا پاک دا منوي او کی عیسایا نه وي او که وي نو داغي ډي ان اغه چې کوم دی اغه مشکل لوخاتو او بیا په ځما خپل سلور بچیونو په اغای باندې ټیسټونه وکړا هغه سلور بچو باندې مې ان کوه ټیسټونه وکړ تاغي ډي ان ای مې واغستو دوه بچو ډي ان ای دی ډاکټر سره میچو او د دوه نا نو خوځلې طلاق ورکو کلیمې وي ایمان رالو خپل ژوندۍ ته رهن او د اسلام د اصول لهاندې تیراکا قرانوي سلاست اقرو دړي بمارای و صبر کړي چې دا بخوانی کاون اغه بوې ختم شي دا اغه اغاسر ختم شي ولا يهل لهن او ندي روا دي لرا چاته دي خزته ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن ان يكتم نچ پټکی ما اغا خلق الله في ارحامهن اغه چې الله په ذکری دې پرې همونو کې دا دی خاون نه امید دین او غدي پټاینا خاون نه امید دین او پټای بنا وګور اسلام رست رستو برازي خزي خاون مړ شو نو غو سلور میاشتي صبر کای سلور میاشتي ولسترزي ولي کی دیږي چې په آخري وخت دا خزو خاون ملا او شي او داغي امیدي نو سلور میاشتي کې امید سر غندېږي نو قران اور دداسي وخت مقرر کو ک سلور میاشتي نو بس دا پاکه دا بل بل نکا کولی شي الله وی ولايه للهمنا ندي روادي تا ان يقم نا چ پټکی ما او خلق الله في ارحامهنا اغه چې الله بيدګړي د دې پر همونو دلی بخې ټګي ان كن يؤمن بالله که چېر زده دي ایمان په الله او پر از اخرت وابو لههن او خاوندان د دغه خزو حقو برعدهن ډیر حقدار دي په واپس کولو د دی بچی لرا فیزالګه پدی کی ان ال حدو اصلاح کشر د دې اراده او قدروغه ولهم او د زنانه او د پاره هغه حقوق دي علیهن بالمعروف که چې پدې باندې پدې زنانو باندې ته شریعت موافق د خاوند لپاره لازم دي چې خاوند به د خزي د نار نفقه د خوراک سکاک د لباس دره هم سهم د علاج پابند یو اوس وګورئ اوسړه دغه څلور خزي ګړي اوس دزړه دا داده الله لاس کې داغه به یو خزه په ګډی رخوا خوي او دادرې به لګي خوي دا قدرت کار ده ها ده مکلف سه کده ده مکلف پدی کده چ یو لپ پینځو زرا جوړه اخلیو بله لپ دره زرا اخلی پدی ګونانګار ده ده به یو شان جا یې راړي په یو رنگ به راړي یو شان ته به راړي چې تاسو سلور یې او دا سلور جوړې مروړي اګه رنگونه مختلفي پروا نه شته حکیمت به دا اگسیز یې وی ددا سلور کورونه دی مثال په تور ارخه زخبله کمرګه پدی کیږي او د هاری یو یخزی بچی ځان له روټی خوري نو دی وسلو او لنان نفقه یو چان درالي چې ویلې چرګ وړلې نو د دې نور لم چېر ګان یو له دال روټی دې نور لم دالونه راړي اسینه چې مشرد استاد امن لوی دي نو غی له دال او ساګ راړه حکم دي چې نه یې کړې د نو غی له چرګان او بولاو نه راړه نه نه پدایږي مکلفي پدایږي اسلام ډیر دروازه دا دین دي اسلام ډیر د انصاف دین دي اسلام انسان ته انسانیت خي د انسان نه حیوانیت عبادی او انسان کوي وللرجال عليهم درجه او د صلوب د پارا پدای پا باندې غورواله د حکیمیت چفی صلب سړې کوي خزانه فیصله مسوق کوي سړې وګي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه قوم چرهم ناکامیږي اغه قوم چداغي اختیار د خځو بلا اسکی دی دا اختیار د چا بلا اسکی د خځو لاس کی ام مور دانو دا د دا مور په زیاده حاکمه نه د حاکم ببلاري حاکم وسوګي پلار به پلار په فیصله کوي چپلار نشته نو بیا موشر ور فیصله کوي ځکه لوی موشر ور په منزله د پلار دی دایو مسلم سلام ديږي کی دایادہ کا اس کور کې د غنمو بورې د زکات ډکه پرته ده غنمو بورې د زکات ډکه پرته ده او خواون اجازت نه ده کړي لار کور کې نشتا کور د خیرات پس خلق رااله د کور مالک خزمه مشرچ کې مادا هغه د دې زکات د بورې نا غنم چاته د الله بنامه نشی ورکولې د دې نو یو مسله دا باندې جارس زمایدې نن نه دا د خاون دی الله ويت توسو ګیدارې د خاون د مال حفاظت وکي خځه په د خاون د مال حفاظت کوي زګو یتل رجال علیه الن درجه د بار د سړو پدې باندې یو درجه د حکیمت والله او لاجره عزیز حکیم زوراوره ده او حکمتواله ده قطر اللهكم ونمنين والله عز وجل راورم زبدنه بدل عالم کار ميده حکمت الطلاق <تصفيق> مرتان د دې زنه اوس یو له سمه مساله اغه د طلاق ذکر کای مخه تمهید کی خودو اوس طلاق په اساس کی وی دا په دوه قسم باندې ده دا طلاق درسته دوه خبرې دي فامسا قم بمعروف یا د اخذ ساتل دزان سره د شریعت موافقه او تصریحهم به احسان یا پر خود لې په خطرې غواندی اوس باځه وکه بوختانه وای بوختنو ګډې رواجونه هغه د اسلام نه خلاف دي ویلګه زبده اجنه پرې دما او که دا بل خاون کوي نو به دوله روپ را کوئ یا به پله روپ را کو یا به لکه روپ را کوئله به دا بل خاون کوي جتا تا ورکو کور هغې سرستاشته سپاتې شوه چې تلا دی ورکو خبره ختم شوهته د غې د پارهه پر دی تا د پااره پرد نهته هغې باندې دا مله کو چې یاره سر هرڅو واده کوي کار خادان کې کوي یا به دو کالو پور دا واده نه کو د هغې خوا د غ د ننه شو او ما خاملینیک کوي ستا غرضختتیارره نیش ته ازګه تا وه تلاق ور کړې ها ولاه يل لکم او ندی روا تاسو تا ان تاسو واغلې د دې خزینه مماتې ته موهنه شیعه تاسو ورغړې دې له مهار تا وللس توله سونه لیکي هغه خو واشر کوي چاې صبر مهار تایو خو یسیدو د دې دینو دی دی اکثر خلک دا شی وایږي نه زني کاغانو لاله جمردا ني الګ یره استاد جی وزالک ټول اور برخور مسئولګه ظالم دې سبب یو سرورانه شي دا به څه کې به ډیرم وبادي کیږي نه نه شریعت موافق مہر مقرر کا یره جیزم کو دا کوي او زویلا سجی لا ټول اور برخولیکا نو دا واطه پدریو میاش بیا جینه عدالت دتلی نسخره او خواخه او اوخي او لورونه او ټول بلا ریز کار سي جینه بس لیکلی او داګه سمه رانه شي نه نه د شریعت موافق مهر مقرر او اغا کا مقرر او اغه مهر چې تد پړومبې شو باندې اغه سره د ملاوي دونه مخک مهر ورته کیږي دا دوله ګروبې مهر مقرر کو خو چې دوله ګروبې کاکازوی جیب گیاو سی دا د لون خلخیرات نه نه چې د لون خلکوم جمعات کې دیو کو ځفلاني دوله ګروبې مقرر کړی دي او جیب کې دا دو وڅو نشتا او تزیره پر دای اهلور کور تراولي او ځان لیکه ځکه ناتاله ال رواکیږي چته دا مہره غيله پټه بلکي دي چې داستاغه مهر وچ تاري تا کې مقرر شوه دي اوس داګه خوخا ده زمون وختونو کې دا رواجو چې په لومبېش بابا نه له ټکوونی و چې مہر مافکا نو د زړه زړه خلق نه و راغلي هغه څه نو ور وړې دم ما خود ژوند خوشالي د پاره واده غړیو او دل دغه د دولت په دي ان شو قوتک به رواج شته او کلی به سپلای رواج نو سار به یا شونډا پر سیدی ویو یا به کوونه کاغه واغو والای به مات کړي ولی چاږي خو بخلونه نو دی په زو ما هر بخلو نه نه دا دا اغي خو خدا کتا ته وای چې زما مال او ستامل کې سفر راکته ما چې طالب خپل زندگی هوا لګا نو ما څه ما طالب خل نو قران او فخلو فخلو هني امريا بخښاله خوشاله اخرا او ګناغه نه ورګي نو دا اغي مال دې او د زنا او په نکاح کې फरक هم د مقدمه هر د وژنه دی چې مہر مقرر کړي نو خزه حلاله شو بزنا کې هم د الک او د جنې رضاي خوغي د مونږ زنا او جرم د زګای کې مہر نشته او اسلام نکاح حلاله کړي دا په د مہر د وژنه نو مہر مقرر کړي د شریعت موافق چې یاره بس زما خو اوس ډیر رسی زوم دې ټوله دنیا اور بسولی کما او سپمچاز در روبه مقرر شو د 5000 روبه مہر ولا مقرره مثال به طور لکه نفسه په 5000 روبه سم شي م نه دي نیمه طولم نه دا يا مثال به طور باندې لا روبه شو څومره چې ته ګټلې شي څومره چې په ګرزو لشی نو تمره مہر مقرر کا خدامنه چې دوکاله شپه مې آشتي دومه آشتي پسونه طلاق ورګيږي ول مہر راکاله بطلاق در کوم نه نه نه الله الا تاخذو چ تاسو و بناخلې د دین اغج د څور کړې الا اي خافا دا دواړه ویریدل چې جنۍ وې جماله تلاق را کوزه په دې مال دولت سکم الله یوکیم حدود الله او خوون لورګین بیا پروا نه شته چې دې بنب قایمای حضور الله فان خفتم نو کسبو یریدل تاسو الله یوکیم حدود الله چې پابندي و نه کيده حکم الله فلا جنا عليهما نوبدی دوالو गुन्हा فی فيه مفتدا به اغه قربان دا خزا چې خزا وای ماله طلاق کلا کو نو د 30 پیردا پیسي مندي پکړدا ولا پاتي دا محرم ولا پاتي نوبیا دي قانون والی او که سره وای چې مثال په تور زه ولا طلاق اور کو نو ما ولا 15000 زه ولا 1000 اور کو خو ما به معاف کی نو الله وي حدود الله دا پولي دا الله دي فلا تا تزوا ندي پول نو وَمَنْ يَتَحَدَّ حُدُودَ اللَّهِ او آغا سوکا يَتَحَدَّ حُدُودَ اللَّهِ چواری دو تبولی دا اللہ نافو لائکہ ومز ظالمون نو دا کسان ظالمان دی بیا ظالمان دی چی ظلمیو کو ولی دا اللہ حدو نے اغیر پار نو دا الله حد بنا پار کے بیا گو والمطلقات او طلاق شی وی خزیه تر بسنا به انفسهن انتظار بق بخل زانونو ثلاثه قرو دره زادر ما واره در بیماری ولا يحل لهم او ندر وادی لرا ان نا چپټ کی ما خلق الله چ پیدا ګری الله في ارحامهن ادي بخیدوږي ادي پری همونوږي یعنی امید دلګو رزوم دینو واچو زما امید ده وان ان كننا كشر دودي يؤمن بالله ايمان ایمان ان کې په الله فرض د اخرت و او و بولته هن او خواوندان د حق دي حقدار دي دی او پس کوله دوي في ذلك او بدی کې ان ارادو کشته اراده او کدي اصلاحن د صلح دروغي ولهن او دی زنانه او له دي مثل ال مثللهې پهشان دا خاون ددي اللی نه بالماروف پهدي باندې په خطرییک ولیرېرجالی او دپه د سړولی هن نه درجه پهې خصو باې درجه د معوجال د حقیمیت والله عظی زون الله زور اورحکمتالله او طلاکو متان تلا ک ر اغ ودي په امسا وسا تل دی د خزی په خطریکا او تسریحهم به احسان یا پر خود دی په خطریکا ولا یحل لكم او نه دی روا تاسو ته اند خبره تا خزو چې والے دی خزونه مما د اغه مہرنا اتیتمو نجدا سدی لور کړه شین زرا بر الا مگر اي خافا چویری دی پو جو چې الله یقیمه قائم بنه که حدود اللہ دا اللہ حقام فا این خفتم نو بس کوئی ری دی تاسو الله یقیما چی دا دوارا با پابندیونه که حدود اللہ دا حقام دا الله فلا جناحا علیه ما نشتره گناپا دی دوارو باندی فی مفتدد بی چی د خیراج کی دی محر لارا خیراتی دی خزیل ورکی یا د خاون, خاون لے ورکی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ وی فلا تا تدوها نو ما ولید دی بولونه و میا تعده حدود الله اگ سوک جو اولیدو د بولو د الله نه فاولائک هم نو دا پساندی ظالمان واخر دعوه رب العالمین و اخر من انبیا پس زمو کوم غلطی نه شو اف کله حق ورارو صواب وکړه اهلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة واحفظنا